És 15 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que ja s'ha fet públic el paquet de propostes econòmiques consensuat entre totes les forces polítiques municipals per fer front a la crisi generada per la Covid-19 També us explicarem que són dies claus per saber què passarà amb l'ocupació de les platges i amb la cantada de veneres de Calella de Palafrugell i la festa major del municipi El grup Costa Brava-Centre, en la informació comarcal, explicarem que proposa un model únic de terrasses per a tot el litoral gironí. Ajuntaments com el nostre o els de Palamós, Pals o Castell-Platja d'Aro ja ho veuen amb bons ulls i han confirmat que s'adhereixen a aquest projecte. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que tres pacients de la residència palà frugell Gran superen la Covid-19. La xifra mostra que la situació s'ha estabilitzat. 18 confirmats, 32 persones que han perdut la vida i 33 que ja han estat donades d'alta. També us explicarem que el Museu del Suru participa en el Dia Internacional dels Museus de forma digital. I acabarem aquest informatiu d'avui divendres conversant amb Pere Caní director del Centre Tramuntana, que explica a Rafel Corbí com s'ha adaptat el centre a la crisi de la Covid-19. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 15 de maig. Ho volíem fer doncs, explicant-vos els detalls de les mesures que han aprovat tots els grups municipals de l'Ajuntament de Palafrugell per fer front a la crisi del coronavirus, però encara no s'ha fet pública aquesta resolució, que, com us avançàvem, però dimecres, i ens explicava Josep Pi Ferrer, estarà al voltant dels 1,7 milions, 1,8 milions d'euros el total de, de, de recursos que destinarà l'Ajuntament de Palafrugell per fer front a la crisi generada pel coronavirus. Hi havia diverses partides molt enfocades, sobretot en dos grans àmbits, el benestar social i després el comerç i el turisme. Encara no us podem donar ben bé els detalls d'aquesta informació, però sí que tots els grups polítics han arribat a un acord i, per tant, aquestes propostes, aquestes mesures s'aprovaran en la sessió plenària eh, extraordinària que tindrà lloc recordeu el proper dimarts 19 de maig i que podreu seguir a la sintonia de ràdio Palafrugell eh, en torn doncs, aquest 1,8 milions d'euros seran els eh, recursos que destinarà l'Ajuntament de Palafrugell per fer front a la crisi del coronavirus, sobretot enfocat en dos grans àmbits, comerç i el turisme i l'altre en les famílies, en les persones més vulnerables. En tant punt Tinguem doncs, els detalls, no, podreu, no ho podrem dir en aquest informatiu, però sí que ho podreu seguir al nostre portal web radiopalafrugell.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres, 15 de maig, el darrer informatiu d'aquesta setmana. I a continuació doncs, seguirem parlant de la política de casa nostra i en aquest cas l'equip de govern doncs, amb altres decisions que han de prendre en les properes setmanes, en els properes dies, de cara a activitats ben típiques de l'estiu a Palafrugell. Ens estem posant la mirada en què passarà en l'ocupació de les platges i també amb dos esdeveniments que arriben a amb el mes de juliol. El primer de tot, el que dona el tret de sortida a l'estiu a la Costa Brava, la cantada de veneres de Calella de Palafrugell i després, unes setmanes més tard, la festa major de Palafrugell. Ho repassàvem això en la darrera conversa que vam tenir amb l'alcalde de Palafrugell i que encara no us havíem ofert en aquesta sintonia. Us deixem amb aquest fragment on amb Josep Piferrer posem la mirada en l'ocupació de les platges i què passarà amb les Avaneres i la Festa Major de Palafrugell. Aquestes setmanes heu estat doncs, molt enfocats en, en la redacció o en arribar a un consens en, aquestes, en aquest paquet d'ajudes econòmiques. No sé si també heu tingut temps de pensar una miqueta més enllà d'estir de... parlant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 o l'estat espanyol, què s'ha de fer no? I quan, quan ens ho diguin, nosaltres estarem preparats que d'una forma immediata aplicar-ho les normes en el que hi mm -hmm. Però vull dir, fer propostes dedicar eh, dedicades la pàgid de Fanals, al pàgid de, de Lloret, eh, vull dir, eh, fer, una, fer una proposta, fer una altra, és, és relativament fàcil, no? perquè estàs parlant d'una pàgid molt i molt gran. I llavors, si l'han de parcel·lar o l'han de separar per persones o... o, o o, o posar-les distàncies una no a l'altra, doncs, bueno, tens, tens sempre aquesta possibilitat ah, que en basa el Port Pellegrí i, i, i, i hem, de fet, depèn de, de, de, de, de quines mesures eh, serà d'una complexitat enorme poder els aplicar. Mm -hmm. doncs, uh, entenem... Però fins i tot bé que algú, per exemple, jo no he sentit que, que parlés de res, uh, que d'aquí és tampoc... Si, si, Nosaltres estem... En, en, en, o sigui, si diríem, si hi han dues categories si hi han categories de... de, de, de hiés des zones costaneres. Nosaltres estaríem en en amb en en Cadaqués, d'acord, no amb Platja d'Aro i Lloret. Mm -hmm. D'acord. Uh, estarem haviam quines són les, les, la normativa i haviam què què es uh, es pot acabar fent aquí a a Palafrugell, uh, que tenim doncs, aquesta singularitat aquestes platges, doncs, aquestes cales més, més, més reduïdes de tamany, que és un és un dels atractius, però que en aquesta situació pot ser un, un, un hàndicap a l'hora d'aplicar aquesta aquesta normativa. De cara, per acabar, Josep, de cada aquestes altres esdeveniments d'estiu, voleu esperar encara unes setmanes més o, o com ho teniu? Bé, bueno, jo suposo que a Veneres, avui som dimecres, aquesta setmana decidim, val? avui tenim reunió amb, en, amb el... Amb en, Wieges, amb en Joan Vigues, el primer tinent d'arcalde i de l'IPEP, que és el qui porten dues habaneres. Uh -huh. Aquesta setmana hem estat parlant dues o dues, dues vegades. Demà tenim eh, junta de govern uh, i, i reunió d'aquí de govern i suposo que en allà es acabarà de posar la taula i es decideix, uh, es decideix la, les, les, de les habaneres. Uh, demà tenim a sobre la taula ja propostes de sobre festa major. I que demà també amb l'equip de governa que a de decidir cap un cantó cap a l'altre. O sigui, jo crec que set aquesta setmana, setmana acam de decidir les dues coses més grans que hi ha, eh, amb el vent entès de que eh, Sant Joan ja ho hem descartat del tot perquè Sant Joan ens entrava ja en fase 4, però veient que s'allarga tot encara estem en fase 3 uh -huh. i, i llavors jastic que per Sant Joan ja ja ho hem anulat perquè perquè encara estaem en fase 3 i no podem estar fent eh, cap mena d'activitat. De, de, de, de I de la que... resta de dir eh? La resta, suposo que demà tindrem les coses més quares. Mm -hmm. Davant d'aquesta previsió no? de, de, de la fase en què estarem eh, a principis de, de, de juliol i eh, després més, més endavant a doncs, mitjans de juliol, eh, som optimistes de, de, de poder-ho fer? No ho sé en això? Mm -hmm. Home, alguna cosa farem. Eh? Alguna cosa farem. Uh, després, depenent, depenent del que es deixin fer, farem una cosa o farem l'altra. No? Mm -hmm.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 buscar l'equilibri perquè, perquè evidentment les, les orquestres eh, si els contractes l'has de fer venir eh, i no els faràs venir amb un lloc que no, i llavors no deixar-hi anar -hi la, la, tota la gent que vol anar-hi. Mm -hmm. I això és el que diríem és el que al llarg d'aquesta setmana o el que, el que de setmana que hem de decidir.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 aquest passat dimecres, on comentàvem doncs, també les mesures econòmiques, l'acord amb el qual, qual s'havia arribat amb el Partit Socialista i que avui, com us hem explicat, doncs, també s'hi han unit la resta de formacions municipals de l'Ajuntament de Palafrugell. En la notícia anterior d'on ja us explicàvem que Ciutadans i Palafrugell en Comú Podem també se sumaven a aquest acord de ciutat per fer front a la crisi del coronavirus. I arribats a aquest punt, és moment per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà a explicar que des del grup Costa Brava Centre proposen un model únic de terrasses per a tot el litoral gironí. Amb tota probabilitat, el proper dilluns, 18 de maig, la regió sanitària de Girona entrarà a la fase 1 de la desescalada, un fet que, òbviament, també afecta al Baix Empordà i a tota la Costa Brava. Entre altres aspectes, aquesta fase permetrà als bars i restaurants obrir les terrasses, però amb la meitat de l'aforament. En aquest sentit, com us dèiem, des del grup Costa Brava Centres s'aposta perquè hi hagi un model únic de terrasses aquest estiu a la Costa Brava. Des de l'entitat han desenvolupat una proposta que va més enllà de la distribució física de taules i cadires. El projecte, elaborat pel seu departament de consultoria, també inclou recomanacions i protocols d'actuació a seguir. Una proposta que des del grup Costa Brava-Centre volen que ajudi a crear una imatge conjunta del litoral gironí. Actualment ja hi ha diversos municipis de la Costa Brava que seguiran aquest model de distribució de terrasses. Així, entre d'altres, Palafrugell, Palamós, Castellplatja d'Aro, Calonja o Castelló d'Empúries adaptaran la proposta a la idiosincràsia de cada municipi. L'objectiu és complir -la amb la normativa de desescalada del confinament i de captar els usuaris aportant-los seguretat i confiança. Aquests dos últims aspectes són claus per a la recuperació de l'activitat turística segons apunten des de l'entitat. Sota aquest model, des del grup Costa Brava Centre, animen a que la resta d'ajuntaments del litoral s'assumin a aquest projecte. En aquest sentit, l'entitat gremial s'ofereix a col·laborar amb els equips tècnics de les diferents institucions per a la correcta aplicació de la proposta de model únic de terrasses per a la Costa Brava. Tornarem ara cap a casa nostra i canviarem radicalment de tema per explicar-vos que ahir ens va arribar una nova actualització dels serveis de salut integrats Baix Empordà de l'afectació de la Covid-19 a la nostra comarca segons els casos que han detectat ells. Continuen el total de casos diagnosticats per Covid-19 al Baix Empordà amb 496, la mateixa xifra que us explicàvem dimarts. I posant la mirada a casa nostra, doncs, també arriben notícies esperançadores i és que hi han hagut tres altes noves a la residència Palafrugell gent Gran. Per tant, tres pacients del geriàtric de casa nostra han superat... El coronavirus, i en aquest sentit doncs, ja són 33 les persones eh, ingressades a Palafrugell, gent gran, que han superat la Covid-19. Per tant, doncs superen per primera vegada el nombre de casos morts per coronavirus a la residència palafrugellenca, que continua en 32, i en aquest sentit doncs també disminueixen els casos confirmats a palafrugell gran, que són ara 18 pendents de resultats, no hi ha ningú, per tant, continua aquesta bona tendència de les darreres, dels darrers dies i de la darrera setmana, com us ho explicàvem dimarts, sembla que la situació s'ha estabilitzat al geriàtric de Palafrugell. Pel que fa a l'Hospital de Palamós, hi ha 12 casos confirmats, 8 pendents de resultat i segueixen les 20 morts des del primer dels casos que es va diagnosticar el 13 de març. D'altra banda, les altres hospitalàries ascendeixen ja a 118. Pel que fa al nombre de casos en els professionals de totes les empreses que gestionen des dels serveis de salut integrats baix Empordà, disminueixen els casos confirmats, que se situen en 36, tot i que hi ha 3 professionals ingressats a l'Hospital de Palamós i també cal destacar que continuen havent-hi 23 persones aïllades per professionals de la salut pendents de resultats. Per tant, doncs, com en els darrers dies, com en les darreres actualitzacions que ens arriben des del CIBE, sembla que la situació s'ha estabilitzat a la nostra comarca, també a casa nostra, on recordem els casos confirmats per coronavirus a la residència Palafrugell-Gengran són 18. Des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 32 morts en aquesta residència de casa nostra i les altres hospitalàries de la residència Palafrugell-Gengran ja se situen en 33. Seguim encara amb una notícia de caràcter breu relacionada amb el nostre municipi per explicar-vos que el proper dilluns 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus que enguany es realitzarà de forma digital a causa de les restriccions provocades per la pandèmia de la Covid-19. El Museu del Suro de Palafrugell, en aquest sentit, proposa diferents activitats al voltant d'aquesta data a través de la seva web, museudelsuru.cat, i de les xarxes socials, seguint el que s'ha anat fent durant més de dos mesos de confinament i unint-se així a les diferents propostes dels museus catalans. Així doncs, el Museu del Suru oferirà una visita virtual al museu i unes portes obertes amb el títol «El món del suro en 5 objectes, 5 punts de vista entorn del món del suro», que es podran veure a través del seu web a l'apartat «Jo em quedo casa». També proposarà un joc de preguntes, un quiz a casa. A més d'això, el Museu del Suro s'afegeix al challenge que està present a Facebook, Twitter i Instagram d'imitació d'imatges antigues i d'obres d'art. Aquesta iniciativa proposa fer una recreació d'una fotografia antiga dels treballadors de la fàbrica i pujar-la amb l'etiqueta Tornarem als museus i Museu del Suro. L'objectiu del Dia Internacional dels Museus, que promou el Consell Internacional dels Museus Arreu del Món és el d'augmentar la consciència pública del paper d'aquestes institucions en la societat i en el seu desenvolupament. El lema proposat per aquest any Museus per la Igualtat, Diversitat i Inclusió. Queden per més endavant les activitats presencials que s'estaven preparant i la celebració de la nit dels museus amb el concert El Trobador de Tulsa, homenatge a JJ Kale, a càrrec de la banda Blanquito Zurdito, que s'ha posposat pel dia 14 de novembre. El Museu del Suro ha participat de l'esforç col·lectiu que han fet les institucions culturals per mantenir l'activitat i el contacte amb el públic de forma digital a l'espera que en un futur que ja es veu més proper es pugui reprendre el contacte amb els visitants. I arribarem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres oferim-vos un fragment de l'entrevista que en Rafel Corbí ha mantingut amb Pere Canigaral, el director del Centre Tramuntana de, de Casa Nostra, una conversa que, que es va fer a través de, de Skype i que, per tant, també podreu veure en els propers dies a través de, de Radio Palafrugell.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Nosaltres oferim un primer fragment d'aquesta conversa on doncs, en Pere Canigaral explica l'adaptació que es va fer des del primer moment que es va decretar l'estat de d'alarma. Expliquen que, doncs, així com el servei diurn, de moment no s'està oferint, tot i que les monitores i les educadores fan teletreball i, per tant, ofereixen tallers i estan en contacte amb usuaris i també amb les famílies. I, per últim, també ens explica doncs, que hi ha 32 peons del centre ocupacional que actualment han tornat a fer tasques de jardineria amb totes les precaucions i amb totes les mesures de seguretat per garantir amb els mínims riscos per ser contagiats pel coronavirus. Us deixem amb aquest fragment de l'entrevista que en Rafael ha mantingut amb en Pere Canigueral. El centre tramuntana, ja prou conegut entre tots nosaltres, té diferents diferents segments on treballeu, eh, anem a veure una mica com us heu adaptat amb aquesta situació de d'alarma, amb aquest confinament i com ho heu fet. A Pere, com, com és el treballar ara dia a dia al centre tramuntana? Bé, jo, jo abans de respondre-te on és el que fem ara dia a dia, jo et vull veure, posar una mica en situació del que, del que es va fer. A partir de, del decret d'estat d'alarma del dia 14 de març, eh, 463, 2020, el que es va fer és eh, recomanar, i per recomanació de la Federació de, de Discapacitats de Catalunya, eh, les, les suscrits, eh, que totes les persones amb discapacitat i amb especials dificultats deixessin el lloc de feina i estiguessin confinades al seu domicili. Per tant, això ja des del 14, ja no només l'atenció d'Igurn, que és el centre professional, eh, sinó també el Centre Especial de Treball. Eh? Perquè recordeu, això ja també ho vam explicar, de que el centre té dos, dos tasques diferenciades. Eh? El que és l'atenció diurna, òbviament això també ja es va aturar, el mateix dia 14, i el Centre Especial de Treball. Val? A partir d'aquí, han passat ja dos mesos, eh? o quasi bé dos mesos, eh? el dia demà, demà passat i el dijous. Eh? El, que, el que hem anat fent és... Els serveis d'emergència amb serveis externs, jardineria, pintura tot el que sigui indispensable, Això es va aturar sense avion i només serveis d'emergència. En cas de que els clients sol·licitessin i coordinats amb, amb protecció civil de, del municipi, exclusivament això. I com he dit abans, el servei d'atenció d'urne aturat com actualment que encara està està sense servei. Són les dues vessants que n'havíem parlat, efectivament, de la feina que vosaltres realitzeu. Uh, un servei d'atenció diurna doncs, que ara mateix no recordo quantes persones hi té, però que són, que són força i que aquestes persones no han pogut tornar, no? De moment, al centre, i no sabeu quan tornaran? De moment, no, no en tenim Aquest servei d'atenció diurna té, en aquest moment, uh, uh, són aquí a Palafrugell, uh, 100 d'usuaris, i a Sant Feliu de Guixos, 16 usuaris. I, i evidentment, el servei, el que sí que hem fet, perquè una cosa és que estigui les persones confinades a casa, el que s'hi sí que hem fet en aquest servei és adaptar-nos a, a, a, a la tecnologia nova, que eh? això és, penso que és, cal remarcar-ho, amb teletreball. Què, què, què hem fet exactament? Doncs des de, des de casa seu les monitores, a través dels seus eh, ordinadors portàtils o personals que tinguin, s'han establert una sèrie de tallers i a cada mòdul, penseu que les, la ràtio és d'una monitor o monitora amb vuit usuaris, a través del mòbil de la família, doncs, s'han pogut connectar i cada matí, doncs, eh, bueno, una mica de, de fent diferents tallers de, de, amb, amb, aquests, amb aquests usuaris. A part d'això, paral·lelament a això, els treballadors socials, també fent el seguiment a les famílies, a com estan com estan, si hi algun problema a detectar de, de, de salut també, i poder-ho notificar immediatament al Departament de, de Treball i, i de Salut també. Perquè no oblidem que el Centre Tramuntana és un centre, com molt bé ha dit en Pere fa uns moments, un centre de treball i que treballen doncs, per diferents eh, empreses o institucions. Eh, això també ha estat, suposo, eh, per part eh, vostra, un mal de cap important, perquè, òbviament, aquestes empreses o aquestes institucions també, Pere, volien... Eh, tenir els seus serveis, eh, amb els quals vosaltres esteu contractats, no? O teniu, eh, feu la feina? Correcte. En aquest moment, el, bueno, el Centre Especial de Treball, ja en aquesta vessant, eh, tenim contractes i convenis amb, amb diferents ajuntaments de la comarca. Eh, també se'ls hi va notificar que, que, bueno, que el servei, degut a aquesta circumstància, eh, tenim que aturar-lo aquests convenis estan detallats amb, amb personal discapacitat que, són, que que són a què han de fer aquestes tasques i un oficial generalment tenim un oficial primera i tres i tres peons fent aquestes taques tasques de, de jardineria eh? que en aquest moment tenim 33 eh, peons treballant donc eh, immediatament quan com ha, va haver el, el el decret es va suspendre el servei el que sí ara estem intentant és de, de això, gestionar aquesta borçaadores d'acores que no s'han fet i eh, justificant una mica el fet de que som una empresa sense any de lucre i que per tant com que des el consell comarcal els salaris no s'ha fet cap per els salaris s'estan pagant íntegrament hem de justificar d'alguna manera el fet de que no farem el servei, no, o no, aquest servei que no hem fet el recuperarem a posteriori. I a hores d'ara, el dia d'avui, ja estem recuperant hores. Eh? Per tant, eh, sí que hi ha, evidentment, totes les mesures de, de prevenció hàbides eh, i per haver i exigides. Eh? I, i això això ja, ja ens hi van posar de seguida. El qual vol dir que alguns peons han d'anar a la feina a peu, alguns altres amb vehicle, amb oficial, sempre i quan respectant les, les, les distàncies socials i, a més a més, amb, amb mascaretes, amb, tot el, amb totes les mesures eh, que hi ha. Eh? Hi ha exigir de guants, desinfectar els vehicles... Tot això ja des del primer moment ens hi vam posar. Per tant, podeu anar a treballar, però el que no està obert al públic és el centre, encara no? El centre ocupacional, a dia d'avui, encara està tancat. El que sí si ara s'està és ja, estem mirant ja per, segurament a principis de juny a, a veure quin, com obrim i en quins termes i en quina capacitat, perquè també per garantir la distància social potser l'entrada, i és més probable que sigui així, serà gradual. Eh? Aquestes 100 persones no entraran tot el dia. Eh, en, paral·lelament a això també s'ha suspès, també he de el servei de transport adaptat i el servei de Catering, que ja veurem, un cop eh, progressivament vagi entrant en aquestes persones, doncs eh, veurem, veurem quan, quan obrirem aquests serveis eh, i, de, i, de, i de quin, en quins termes també. Eh? Eh, Pere, eh, esteu una mica perduts? Eh, S'ha usat un informat bé? S'han seguit les directrius? Per part de l'administració s'està fent tot bé? O hi ha alguna cosa que, que doncs, hem fallat? No, el que hi... jo, jo penso que des dels centres s'estan fent les coses les que toquen, segons le, les instruccions que ens estan dient, treballant molt, molt amb, el, amb el tècnic i amb l'assessor de prevenció de riscos, perquè és, és clau. Uh, si vols, uh, a veure, des de fora es pot veure com a vegades les informacions són una mica... Ah, tot això és nou, tot això és nou per, per tots, tant els que ho gestionen com com els que ens hi trobem, com els que... els treballadors que venen a fer la feina i, per tant, el que no podem és de, transmetre aquesta certa por o no. Jo penso que s'ha de ser uh, molt conscient del que, del que és i com he al principi, uh, les coses uh, al febrer eren d'una manera i a partir del 14 de març uh, són d'una altra i estan sent d'una altra manera. Eh? Potser ara el que hem de plantejar és el teletreball i la manera de fer o les, les, inclús les classes telemàticament, doncs poder potenciar-les. No? El que us deia abans, vull dir, les monitores hem descobert aquí i també vull fer públic aquest agraïment no? que s'hi han posat de seguida en el taller ocupacional, a fer tallers, eh, a tallers online, que en diem, a buscar programes o inclús formació, també s'han format... Eh, a, a través d'altres de, de, de, de la Federació d'INCAT, en plena inclusió, amb, amb diferents vídeos eh, sobre treballar sobre el pensament positiu, sobre l'ansietat, solucionar problemes, tot aquest tipus de coses ens ajuden a, que, a, a normalitzar o intentar, com a mi no dic normalitzar, però intentar eh, fer una vida, no dic el normal d'abans, sinó el normal d'ara. No? per anar a fer-ho d'aquesta manera. Pere, pel que dedueixo i estic veient, eh, n'heu après més coses de les que han sigut dolentes. O sigui, que esteu, us esteu innovant, esteu aprenent coses d'aquesta crisi. Doncs pues jo, a veure, diria que sí, perquè, a veure, deixant de banda tot el... Veiem, si ens posem a dramàtics, en trobarem moltes de coses dolentes, però també hem de veure les coses bones. Això que deies, el tema de les tecnologies... Estem al segle XX 21 era una cosa que tenim de potenciar jo penso que això ha sigut com una catapulta que diu Ep, tu ha passat això doncs i realment està donant està donant els seus fruits hem veient evidentment, no és la situació ideal destacat però ja hem adaptat i veiem que els usuaris amb el seu mòbil amb les seves xarxes socials també responen en aquests en aquest tipus de, de tasques i, i i serveis que s'ofereix, se no? A través d'Instagram que téu Tramuntana, a través del Facebook, eh, a través d'aquests tallers més personalitzats, eh, amb, amb, a través de doncs, com ara tu i jo que estem a, a la plataforma Zoom, doncs, o gifs i que n'hi ha moltes, jo, jo abans els desconeixiaren i han conetat tot. A més, també per mi personalment també també veig que és positiu, no? una manera de, de, de poder de poder fer des feina i puc parlar com ara tu i jo que estem estem un en una revista i en mesos, sí. doncs cadas un no. casa el seu. Escolta per, sí, doncs de ser a casa, bueno, tu estàs a la feina i jo estic a casa. Uh, pels usuaris, per els vostres usuaris, eh uh, ja anem acabant, ha estat fàcil aquesta adaptació. Eh uh, sempre ho demano a tots els col·lectius. Suposo que en deu bèrics hi han espavilat més ràpid i d'altres que que ho desconeixien, no sé com com ho has vist tu. Sí, no, no, sabria, no sabria què, què dir-te. És molt aviat, encara, per dir bueno, això aquest tempo de reacció, com, com ha anat i com ho viuen. No? Uh, jo crec que hi ha diferents nivells. Algú, fins també, també passa amb, amb els treballadors. No? Hi ha gent que, que no entén res i que, i que diu, ostres, això per què no? I altres que, doncs, mira, ho veuen com dir, ostres, doncs mira, ara toca, ara toca anar amb màscara, o, tu, o veuré les persones que vinguin al centre el llipobrim, doncs aniran amb mascareta, tant jo com ells. Bé, bueno, tothom ho viu diferent, no? No te podia dir en, en quins termes. eh? No te sabria respondre. Una conversa íntegra que podreu recuperar en les properes hores a radiopalafrugell.cat, així com la conversa a través de, de vídeo que us oferirem en els propers dies a les nostres xarxes socials i també a través de la nostra pàgina web. I amb aquest fragment d'aquesta conversa, per saber com el centre tramuntana de Palafrugell s'ha adaptat també a la situació generada per l'emergència sanitària, arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Nosaltres us recordem que a continuació tota la informació passa per radiopalafrugell.cat també ens trobareu a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram i al canal de notícies de Telegram. Us desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns amb noves informacions. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins la propera. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.